Інші органи виконавчої влади, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, комітети, управління України здійснюють керівництво дорученими сферами суспільного життя, несуть відповідальність за їх розвиток, у межах своєї компетенції видають акти, організують і контролюють їх виконання. Вони видають накази, інструкції, директиви, постанови, статути, правила, рішення колегій. Глава 26. Судова система. Згідно законодавству України, правосуддя у ній здійснюється виключно судами у формах конституційного, арбітражного, цивільного і кримінального судочинства. Судову систему в Україні складають Конституційний суд України, загальні і арбітражні суди. Створення надзвичайних чи особливих судів, а також спеціальних позасудових органів, що мають судову владу, заборонено. Глава 27. Справи, що розглядаються Конституційним судом. Конституційний суд України є самостійним незалежним органом у системі судової влади. Він має забезпечити відповідність законів, інших нормативних актів, органів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, а також охорони конституційних прав і свобод особи. Конституційний суд України виконує свої обов'язки шляхом розгляду справ про конституційність законів і інших нормативних актів, а також подає висновки з питань, передбачених Конституцією України і Законом України про Конституційний суд України від 3 червня 1992 року. Судді Конституційного Суду України обираються Верховною Радою України в індивідуальному порядку шляхом таємного голосування на 10 років. Пропозиції щодо персонального складу суддів вносять голова Верховної Ради і президент України у рівній кількості. Вони не можуть одночасно входити до складу інших державних органів, діяльність і акти яких є піднаглядними Конституційному суду, а також бути народними депутатами України чи належати до будь-яких політичних партій і рухів. Конституційний суд України складається з голови двох заступників голови і 12 членів. Конституційний суд України приймає до виконання справи з питань неспівпадання Конституції України і діючих законів і інших актів Верховної Ради України, неспівпадання Конституції України і прийнятих, але ще не набравших юридичної сили законів і інших актів. Верховної Ради України. Конституційний суд України розглядає також справи про неспівпадання Конституції і законам України указів і розпоряджень президента України. Постанов Президії Верховної Ради України, законів і інших актів, прийнятих Верховною Радою Республіки Крим і її Президії постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України і Ради міністрів Республіки Крим, порушення законності при призначенні виборів і референдумів, про неспівпадання Конституції України і міжнародних актів, про конституційність і примусовий розпуск політичних партій, міжнародних і всеукраїнських громадянських об'єднань і так далі. Правом вносити запитання на розгляд Конституційного суду України користується президент України